В цьому вона прокинулась незвично пізно і одразу ж подумала, на що витратити такий довгий, як на самотню бабцю день Ні на що було його витрачати Таким, яким цей день стояв перед нею, він її не влаштовував Був їй непотрібним, хотілося, щоб зразу настав вечір вона занурилася обличчям у подушки, намагаючись в них знайти Валерієві пахощі й теплу. Він приїхав, як завжди, під вечір. «Що б ти хотіла зараз послухати?» – запитав Валерій, перебираючи платівки. «А ти?» «Анданте двадцять першої симфонії Моцарта». «Ого, який!» Звісно, коли ти не видумав цю симфонію та її анданте. І Моцарта. Принеси обов'язково. Я хочу почути, що тобі подобається. А сама б воліла, що почути. Може, щось із травігати зробила новинні очі і засміялася разом зі своїм кавалером з власного жарту. Нарешті, під старістю я зрозумів, чому класична музика більше подобається саме жінкам. Бо то емоції в чистому вигляді щось близьке до релігійного екстазу. Емоції матеріалізовані в нотах і відтворені звуками. Слухаючи музику, можна віддатись їм і насолоджуватись відчуттям приємного резонансу власних душі і тіла, не з'ясовуючи їхнього змістом. Саме тому, що це невластиве чоловікам, вони і в концертній залі, і в церкві почуваються не завжди затишно. Прагник логіки – Пояснень, і тому поспішають назовні, де є речі, які можна розібрати і відремонтувати. Припини. А яка логіка в чоловічому рибальстві, коли він повертається мокрий, зморений і розповідає тобі гордо, що упіймав п'ять малюсіньких рибок, але не може показати їх, бо змушений був віддати здобич власникові снасті якої снасті? Якому власникові? Ти впіймав їх? Так, покажи. Не можу. Ти ж здогадуєшся, чому вони втікають рибалити. Коли б ми були одружені, я б нікуди не втікав. І поступово зводив би мене з розуму. У чоловіків має бути чоловіче життя, у жінок жіноче Брудний, неголений і голодний Нехай собі вештається де завгодно, коли йому так подобається Дурні баби ламають чоловіків під свою руку І роблять з них духовних калік А тоді дивуються, чому у них такі погані діти А я завжди поважала твою особистість Валерій Мошки посміхнувся, бо все це здавалося дуже схожим на правду. Чому в юності ми тяглися одне до одного гордо, а зараз із відчуттям провини? Це вся біологія. Від юних пахне бажанням, тому вони тягнуться одне до одного. Літні люди не мають цього запаху і тому ненавидять самих себе. Залишаються спомини. Пам'ятаю, яким ти був обережним і яким дужим. Мені хотілося розчинитися в тобі. Я відчувала ніжність до тебе. І крім твого тепла, нічого тоді в світі не існувало. Може, я тебе кохала тоді? Валерій спочатку хотів відповісти на її слова жартом, але відчув, що ні губи, ні горло йому не служать. Тиша запанувала в кімнаті і тяглась довго ніким не потревожена. Цим людям